Eta direla bai laguntzaile bat zuemean, nitzetakutzen inguruan. Bom, Pepe, Pepe the Frog. Edo Pepe the Frog ez dakit nolak jambar den. Ez da gehiago interneten ikusten alko. Zagutzen ote duzie. Pepe the Frog eranen baitu igela. Frog deitu ez, Pepe deitu igela eta igela berdea. Beintzat ez da bizirik den bat gehiago. Interneteko pertsonai famatua... Hilda, bibila eta bost zurtean sortu zuen mat furri marazkilariak. Baina duela ma bi urte, etzuen uste eskuin muturak bere ganatuko zuela, berak egin igel berde hori. Horregatik sortzaileak marazkilariak bere pertsoen naia erailtzea, ofizialki erailtzea erabakidu. Eskuin mutureko troll haundienek erabiltzen zuten PP igela. Haien idea nacionalista, suri, supremazistak, arrasistak eta islamofoboak edatzeko, xaltzeko igela berdea irudin agusi bilakatu zen. Bagazkilariaren eskuetatik eskapatuz, beraz. Estatu batuetako alt-rightaren simbolo bilakatu zen. Batzuan arabera, interneten sortu duten kanpainari esker, PP the Frog igela erabiliz, Donald Trumpen auta ere pasatu ahal izan da. Bere ehorzketak magazkian eman ditu beraz bere mm, sortzaileak, bere lagunak, lagunak ondoan zituela eta ondoan internetek hil du. zen alta, eh, duraz zonbait hilabete bere salbatzen, zaib pepe mesua edatuz, baina esku surien artean zen jadanik eta ongi bere ganaturik interneten indara. Sohkuntza artistaren eskuetatik eskapatzen delarik. Bon, usuk eztatzen da, bakotsak ikusiko du bere aldea hemen, Markorekin usua ipatu dugu, jabetza intelektua, baita hemen diokoan azkenean, baina zok sortu pertsonaia, erra eta rasismoaren simbolo bilakatzen delarik, bai, oberenan aski unren iltzea geditzen da. Ez adurik, pepe igela. Eta galdera justzuki bergauza egiten ahalote da gutaz ari den filme bat, Hmm, esplikatzeko Miio PayBak. PayBa misioa ez du balio PayBak Eusskalegia itzulttzen hemen. hau da Duelazonbaitegun sare soziatan agertzen titu, agertzen den titulu bat. Filma Frantsesa da bai, filma Frantsesa baten titulua ustailean ateratzekoa atera agendak. Bon uste dut? Uste dute eh? klisez beteliko filma bat izango dela. Ez dakit badu olako usain bat. Erreski eh? mintzoniz, ez eta ez da momentu zaintzin jasta emaiteko bideorik horik edaz sarean. Baina, bada afitxa. Eta argazki batzuk ere, filmaren, uh, ba, filmaren barna erakusten dutenak... Xarako uh, plazangira beraz, afitxan, eh? eta hor, amak pertsonaia gertzen dira. Estiloa ere esenditzen da, pixkat uh, bon, komedi delakoak, eh? francesk komediako gisan, haintzinean gizon bat eta emazte bat onduan. Zda, kitzenako, senitzen dut, maite minduko direla biak. Paris emaztea eta gizonain txegur euskalduna. Teoriak dira, eh? baina Ikusi dut irakorridut bilduma, emazte paristar bat da Euska, euskal egirat eldu dena, baten erosterat heldu da, eta hor bere afera unditu nahi du Baina euskaldunak, ez dira hola, eh? ez dira erres diren hoietarikoak, eta hor da historioaren mamia. Gibelan diren euskaldunak, be nolakoak dira, be buneta bat, buru gainean, normal, eh, gizonak. Arront gaizki emana gainera buneta. Eta zapigoria? Ez, ez, lasai, ala ere. Baina bai, ashuri bat, asuribat, asuribat, lakona argazakoa gainera eduriz. Bref, Espainian zen otxo apelido baskoz, frantziak ere bere filma egindu, Euskaldunaetaz naski. Kuxiiko zegango duen bainan maleruski, hemen ere ez gure hortasuna edo hemen ere gure nortasuna lapurtzen dute. eta ez da problemarik hemen. Itzordua, orrdua berazzen zuleak uztailaren amabian zuen zinema oberenetan. Terb eta putz. Naski Interneten tsoinen dutan turista ijan behar. Musika pixka bat eta aktualitatean den talde batekin banda basoti edo aktualitatean dena maliruzki erango dugu Ukrainiako gobernuak banda basoti musika taldearen atxiloketa galdegin baitu Donbaseko karavana gatik. gatik.urdan Ukrainiako gobernuak Europako Basuneko gobernuaei laguntza galdegin die begogeita hamar pertsona inguru atxilotzeko hoian artean banda basoti musika taldea donbazerat, Varana Karabana Antifaixista Antolatzea gatik. Terrorijmo egosten die donbazekiko, ekiko, El asuna adiraztea gatik, 2000 tama lauko ideilean antolatu zuen be, musika taldeak Karabana hori El Kartasun Karabana laguntza ekonomikoa eta humanitarioa eramaiteko harat eta be, bi bi kontzertu ere eman zituzten garaian eta orduan jaimezala. Uh, Beximpleki Ukrainiako gobernuak karavana hortan parte hartu zuten nen, atxiloketa eta estradizioa galde egiten du. Argiak hemen partekatzen du la direktaren informazioa eta be, Estatu desberdinetako parte hartzeileak zirelarik. Hemen, kantu bat merezidu ez? Hemen txe, ebe hoien kandu amatu bat El Pueblo Unido jama zera bentzigo! Vandabashoki eta alnotik uh, enzularen iritzian, uh, peio duretiren uh, itza izango da dorko. Baxotit taldean antzuten genuen eta egin eh, bezala eh, be, kontrako atxiloketa gindu bat eh, Ukraniako gobernuak galde egiten duena musikataldearen atxilotzea Donbazeko edo Donbazen eh, zuten elkartasun karavana gatik Behogeita mahr bat pertsona ingururen atxilotzea beraz galde egiten dute hemen Europako uh, Europak Batasunaren laguntzarekin. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz! Ha, ha, ha, ha. Hitz eta putz! laster peiodurtik zuri bainan Baanlenik mentxe ditudan bideo uh, batzu du interneten ikusiak, lehenik uh, galdera uni erantzun bat edo batzuena abintzaat. Lapurdi basena fagoako eta Xberoako ikasle euskaldunek zergatik ez dute euskaraz egiten ikasten segitzen. Hau da galdera eta bideo uh, erreportai labur batean uh, gure berriak uh, eta bideak emaiten duen erantzuna orduak hemen galdera abiatzen da liseoko ikasleengandik, gandik. Uh, hemen euskaraz liseo arte ikasten duten horiek. Zergatik, ondotik, unibertsitatean edo uh, ondoko ikasketetan ez dute euskal herrian segitzen ikasten, zergatik ez duten euskaraz ere egiten uh, ikasten segitzen, lortuko dut uh, diakinik eh, baimengo ikasketak baionan honan direnak uh, bizikimugatuak direla eta ondotik, beraz, Ego euskal egirat joan behar dela, baina zergatik emengo euskal emengo ikasleak ez tira usu arat hemen erantzun batzu ikasleenak edota erakasleenak. Entzitzu da direla razoibat baino ginego, jahaskan badiret txuparen lizeu antzaduenean, orientatzaileak, konentazio saioetan eta bar, ematen digute informazioa ba, bordaleko uniortsizatari buruz, eskaintza duten, Pauen, to, e, Tolosan, Frantzian, baina ez dugu ia informaziorik, eratxeguko eskaintzari buruz eta gainera esaten zego oso komplikatu dela, eta oso zaila dela bertan sartzea. Egia da, tramite hori egiteko oso zaila dela. Ze azkenean, ez digutei niongo informazio ematen, azkenean gure kabuz e, informatu bar gara. Egia da, automatikoki uh, frantzianko kokatua baik ira, akademiatiko ditugu itugu informazioak. Gutiago kaiten dugu bestaldetik, aldetik, eh? Maiz, han zten gaituzte. Nede ustez, lehen agen zoina da, komplikatua delako, paper asko badirelako egiteko eta azken finean e, Frantzia eta Espainiak eh estatueketan nikusten aita uzte indutzela ere ostopu hauek. Izan dira ere, ba adibidez gauza e, ekipiak, adibidez han e, sartzeko badira dat, data batzuk eta data horiek ez dira eh hemengoak bezala, eman dezagun ustailaren lauan eman behar badin bada izena an, Eta hori sartzen dira, ba, hemen e, batxoa e, berantago izaten da, batxoa batxoko e, notazioak eta igorri behar dituzte madrilera, eta, ba, ez beste hainbat gauza. Eta beraz behar duzu denbora, behar duzu baionara bideiak, behar dituzu donostira bideiak. Hala, ementxe, behintzat argudio edo batzu eta beh, realitate baten isla direnak ere, ikasle batzuen eh, esperientziak eta erakasleenak ezan eh, bezala, zer gatik eh, lapordi baš nafago edo ikasleak ez tira Euskal universitateetan sartzen edo oso guti, eguneko eh, amahabaino gutxiago naškia ipatzen zuten eh, gure berriak deitu edabideak beraz edabidean atxemenduzie eh, boz minut gehiago koere erreportaia labura interneten, gure berriak edabidean, lehena izango da, muga administratiboak duen eraginaz funtsian uh, edabide hori zerden jakin Euskal independentziaren aldeko komunikabide bat da, oiak dioten bezala, gisa autoestimua indartu, eta sendotzen laguntzeko tresna izan nahi duen komunikabidea. Egun erokoan jasaiten dugun, kutsa dur ideologikoaren aurkako sendnda haiek diote, gure berriaken atximan gusie dena beraz. Telebistako putz huttsa gutz, irdatiko hititza pitz. eta putz. Eta aplikazioak zuen telefonoentzat badiran dana bat, baitu zire denek kasik, txekok naiz, martfon bat, zuen txakelan, bat zuek biga ere, baita kinez aski. Eta uh, euskarazko aplikazioak badira, diakinez zuen eta be, galdera egimauzien, ez baitzuen buruari benen, nola txeman euskarazko aplikazioak. Berrian artikulu bat bada egun eta milioika aplikazioen erdian euskarazkoak atxemaiteko bada webgune bat Euskal euskalapps deitzen da, beraz euskalapp.net eta webgune hortan atxemangoituzi beraz zuen telefonoari egokiak diren aplikazioak eta euskaraz. Beraz, hainitz badira iztegiari lotuak euskaraik azteko, lantzeko, jokoak, eh, linguistikari lotuak. Ala ez, uh, klassikoak ere, eta uh, bezergatik ez adibidez uh, kantatzeko aplikazioak. Beti badugu, liburuzka paperian. Baina zuen paperesko liburuzka ederrori antzi balimaduzi eta absolutuki kantu bat. Eman baralimaduzi, ortarako ere badira aplikazioak. Adibidez, kantu euskaldunak edo kantu kutsa. Horiek denak, beraz bilduak dira uh, euskalapps.net webgunian interesado. Duzien entzat, bostak eta hogeita irudira, itzetaputzen segitzen dugu horrein eta entzulearen iritziarekin. Beho zuri. Egun hon, egun nahinuke mitzatu historioaz. Historioaren garantzia edo importentzia, erakasde xar batek egeten zaukon, pena bat haren ofizioa zela frengotan konsideratua, Eta historioak emaiten zaunkula, preseski, oraikotasunaren ulertzeko uh, komprenitzeko idaganari behatuz, bagintuela, erakaspe matzu egunkotasunaren hobik komprenitzeko beraz. Erreiten zaukun, ere, fangotan historiaa behar zela uh, ofizialak uh, egia astatzen zuela. Baina, nalere, erantzun, baino gehiago, fangotan uh, galdaketak laguntzen gaitu duela. Memento hartan, apirila zitakean, eta aipatu zaukun Gernikako bombarraketa. Eta hori tuniz, uh, aste guntan nintzuma idutu egonen astean uh, lahatanoi urteko amarkarazela, eta aipatu dute, beraz. Uh, Berra, beste hameste, maleuski, frangotan uh, pilotak eta ribiak atzen dute anizdenboa gehio, gure historioa baino. Eta bomazak eta horren iduribat eman zaukun uretzeko azteba ginen eta ez gineak inuntzene gernika. Eta gantzaukun hara azparneko merkiatu egunara, eta azparnen merkiatu egunarekin lan, eta bolsiminakutien dea zen azparnen, eta errakutsi zaukun, beraz, Merkatu egunarekin lan karkana abelbiltzabeltetzen, autobuz, kaballa, jendeetze, alimalia zen. Eta ordean, esan e probatea menetzaukun, ultsugiretik, orenka, tranoka, avionek bombarratu zutela. Dena sutean ezari, 2000 jende hilzi duzten, masak ratu, eta joan ziren egunak eta hilabeteak denak e, eta harrien azpitik jali eitzin. Unki gintuen, iduri horiek. Eta uh, egin beraz, uh, bombarraketa hori izan zela, frankistek manaturik, berek zuten aviune, baina zuten uanazte hundan, italianuak eta alemanatzi dela, baina ez da antzi behar, frankistek manati ustela. Malioski hoa ere, gauza beragertatzen da, bombarraketetan jendeak zuntzitzen dituzte. Uh, Miletarek nahi hori dute, jende xumea zuri heiek ezbaitut da harrmadik eta heiek suntzitu beren artean beren harmak en Jersey eh? Araberaz, Ara beraz, leheneko historiak oraikotasuna duela eta ezendako bomba zatu zituin, frankosen militar bat mercenarioa zuzilan, hasartu zen Espania. Da Spanian zen horrean uh, republika, eta republika hori zen altotzie uh, bat ondorioz, Mundatiba zutena, beraz, demokratikoki, bainoan, ziren nola jogen aldekoak, busentzian eta podorian ziren, eta abaitsak, Elizaren laguntzarekin da, Mario Urskifangotan, berriz nahi zuten, beren geintasuna hartu, eta denak konstituziusten, eta izan ziren, bedaz, egiteko den bezala, lehen biziko teroristak, bainan, nola historioa bere alde kudeatu haizuten, eta erriteko da, Frankotan aipatu den bezala, Frankotiak ukatu zutena berroi urtez, ekin hori. Baizik eta eskualdunek, korore baitzuen, bere kemana zutela, beren herriari, zu. Hara, beraz, uh, jorren ondoriak, nadeuski ikosik ditugu, zegratatu den hiru urte antzia frantzia eta abiozone hori berak, zontzitu zituen denak. Eta gure erresten zianpantatu zirenak ziren, Terroristak berriz, hola, hori e, nahi nuen azpi marratu, nola historiak laguntzen ahal gaituen oda ikotasunaren komprenitzen. Baxa egun hon, eta ez daibar dabe duen suieta hunki dut hor, milesker. Hala esperu dezagon peio diurriti hori baita ere. E, Iritzia hauen elburua entzulearen iritzian, zuena eman bain naibaduzi eta peio dukutiri ere bat e, eman naibaduzi edo oktan segitu ere edo nauzina. Ez duda gure gira eta zuen beagira entzuleak, eta bai entzulearen iritziarentzat zat goizbehi edo itzta putzekoak deitu eta inendugu zehbait zuen iritziarekin eskeskatu. Telebistako putz hutsa utz iratiko hitzapitz! <haz> <haz> hits eta putz Eta kantu bat, uh, be, zonbait uh, minutuz entzuteko, uh, pitilaren oita uh, uh, zazpian atera da, ez duen orain ekikusi, Mr. Euskaldunen, Mister Euskaldun, Txuleta Sagardo, deitzen da kantua, eta bo, e, Txuleta Sagardo, gazta membrio, txistora talo eta garagardo, udabadator, ta orain, orkonpon, nire tripotxaz oso ahonago, sobera jan, guzian, eta edan, eta orain, tripa hor eta hortaz agona izene tripaz kantu polit bat eta gaurregungo erritmo e famatu egin Arragaton Mister Euskaldu, Txuleta Sagardo Txuleta Sagardo Txuleta Sagardo mi Txuleta Sagardo Txuleta Sagardo Txuleta Sagardo Txuleta Gardou, la la, todrando con pollo, el tripollazo suare unavo, chuleta se gardou, gastado en brillo, chistorata lota, garagouda, la torta braeno con pollo, el tripollazo suare unavo, esto me hay ensalada. Está por patata. Za la Boloña. Txuleta Sagardo, hausoki entzunai baduzie, klipa batekin baduziere pertsunai polit bat. Txuleta Sagardo, deitzen den bideoa, txamanen duzue, sarean, laster, hitzetaputzen gure gomita, Joseba Belaustegi izango da, gura sosel bozera mailarekin mailearekin, zubietako erraustegia aipatuko dugu, ondakinen kudeaketaren inguruko eztabaidak segitzen du, nahiz eta zubietako erraustegia gaur, estrenatu duten, eri mobilizazio bat badelarik horren kontra, gurasos elkarteko, beraz, Joseba, bela ustegi hamar minuturen buruan, gurekin, bostak eta erdime bentuz, Iratietan berriak zurekin, Bernadet Argain. Eputatu bozetan aurkeztu nahi dutenek maiatzaren mailatzaren hemetko aratsaldeeko seio onakarte badute bere izenen emaiteko prefeturaan ekainaren haeka eta hemezokzian izanen dira hauteskunde horiek, IpaG Eusska Herriko bo, hiru bozka eremuetan ere, ere hautagai andana bat izanen da dotzena bat numeitan bakoxean. Iigo ohkuluu dakaria eta Eusko Jaularitzakodezkaritza bat bilduak dira Jean-Claude Juncker, Europako batzordeko preidentarekin Bruselan Euska diren Leia Europan aipatzen dute ekonomia akulatzeko politikak lekuan ememaitea galdeginen dako Europako buruari inigo ohzkuk. Siberuaren erakargaritasuna zereman gogoetatik aterazen laneko gune partekatu baten muntatzeko sedea beste eskualde batzutan egiten denari begiratu dute, ideiak hartu, odaz Siberuko ekonomiaren sustatzeko egiturak eremaiten du proietoa eta larun batean biltzare bat antolatzen du urdinak ben. Eta foro bat antolatzen du bigabai borra soelkarteak maiatzaren hogoian bai Euskara guretzat dalema, Euskara jakitearen garantzia konduan agarrazina ideie bugaso eta ikasleer, Euskara ikasle delarik ikastea erresago dela, gero, ofizio, e, gero eta ofizio gehiagotan galdegina da oraihunen menperatzea, foroa maiatzaren hogoian baijonako mahak kolegioan eta biar, eta orziralean iraganen da irunean ikergazte edo ikergzaile eskualunen biltzaha euskarazko produkzioak sustatzeko eta parada emaiteko gaztex, beren lanen aurkezteko, ipar euskal eriko bi ikergzailean izanen dira Xantiana Etxebest Sibero Taha, zubelet Donian Eluizunekoa, eta Xantiana Etxebestek tesia bat egiten ari du, Siberuan entzuten den Ege Hizkiaz eta erakusten du nola aldaketak badiren gazteetan. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitan ean. Gure bazterrak, Lucien Cesarretarekin. Zer duen. Ez ditanean ikusten usten. Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan maiz, goizteko behatziak terdita. Nerebaitan pisten diren baster mireesgarriak ikusten. Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat. Ez zara, librez, aizu Aizu, mi? Ba, aizu, igandeko prest Euskalak Eri uratxetik zuzenean izanen gira Amarrak eta erditatik Aintzina, aintziratik berriak Antolatzeilekin pundua, bertako giroa Aizu Ez igandean Euskal iratxetik erri uratxetik zuzenean Boizeko amarrak eta erditatik egur dita erdiarte Anitxoiten zeitugu Mi? Ba, aizu Baizu, baizu, zaizu Asteuntako kanpoko mintsaldian, egia eraiki lemapean basaizeak antolatu debate publikoak segituko dugu. Gizarte zibilak aspaldi danik eta gaur egun oraino, hartzen dituen iniziatiba zonbait aurkeztuak izan dira. Beren lehkukotasunak eman gute, Michel Berguña bakearen arte Gure esku dago taldeko Angel Behubide ongi etorriei refusiatuak plataformako Begoña Huarte eta Lurza Indiako Dominika Mestoi. Erria eraiki Baigoriko Kulturaldiko Debate Publikoa hastezken argatsuntako kanpoko mintzaldian, argatzeko behatziontan. Errepika, ortsegunean, horren batean, iruleiko erratean. Osteko nuntan agoiz bergin, proiektuaren berrikuntzak aipagai, kaitarin zentomari, koordinatzaile nagusiarekin. ITZETA PUTZ ITZETA PUTZ ITZETA ITZETA PUTZ, putz, itzeta, itzeta, itzeta, putz, putz. Rentzaz uh, puntu bat egiteko ordua eta berria abiatzeko ondakinen kudeak eta titulu pehan Protesta artean jarri dute erraustegiaren lehen ahia, hau da titulua. Erraustegiaren aurkako mugimenduak deiturik, elkajetaratzea egin zuten egun pertsona inguruk goizuntan. Inaugurazioa baino zonbaitoren lehenago, txistu eta oiu artean hartu dute manifestariek aldundiak, kasetari entzat antolatutako autobusa. Olanok aldiz garantziak kendu die protestei bere itzetan eta beren diskurtsoan. Bideobat ere proposatzen du hemen berriak argian ere, Gai nagusi, goizuntako estrena eta titulu hau bereziki erraustegiaren izaera simbolikoa eta kaleko ez tabaida agerian utziditu Olanok lanen hasieran, Uh, azpimarratzen du, hemen argiak eh, segipen berezia egiten du Zubietako erraustegiaz eta horren kontrako mobilizazioaz uh, argian erramezala. Eta laster gure gumitarekin aipatuko duguna Joseba Belaustegi erramezala gura xos elkarteko kidearekin. Bestal de Nafarroa aipagai ere ag behigian zizurko zendeako kontze joek ez tutenai pasatu eremu ez euskaldunerat. UPNRI galdegin gindiote hori eskatzen duen mozioa egetiratzeko, UPNek eskuineko alderdiak eskairarekin aujera edo entzina segitzen badu, ura haintzat ez hartzeko galdegin gindiete Nafarroko lege biltzareko alderdiei, hor errien xarikapen uh, historio bat, hemen uh, eremu ez euskaldunala euskaldunetan. Eta Agma Gavetzari main inguru bat berrian zuzenean gaur uh, itzordua maiten duberaz berriak uh, Lazkaon gerriko elkarteak eginen duen main inguruan eta zuzenean segitzen narko duzina ere berriaren webgunetik Agma Gavetziaz eta hor eneko itz eznaula berriako kasetaria eta Roxe Luis Eizpuru Euskal Irratietako kasetaria izango dira izlari seiter ditatik entzina. Gure eskudago ekimena ekainaren amarean galderaikur eraldoia egiterat deitu du gure eskudagok bilbora. Argian da titulua hemen eta bideo baten ilustratze lana ere erakusten du argiak. Bilboko Euskadi plazatik eliptika plazara ino galderaikur eraldoia irudikatu nahi dute, hain zingor gainetiko notik argazkiz, hartzeko erritarroan, erritarroan ituna aurkeztuko dute gure eskudagoko kideak. Eta langile boruka ere Pagaiargian, Carrefour hoiartzungo langileak estatuko elefantea mugitzeko borrokan ari dira. Lan itzarmena, Madrileinen negoziatzeak ekartzen dizkien galeren kontra ari dira merkatu, merkatalguneko berreun eta berroi tamar langileak. Uh, eta beraz, greba segitzen dute, eh, maiatzaren amabi, amairu eta amabosterako. Música Eta, bestalde, ere, Iruñan izan den mugimendua Tseikuna deitutako tako pertsona baten Kamporatzeko epaia kaleratu du hauzitegiak. Behinbehineko erabakia da eta errekurtsoa jarriko diote. Paperik gabe da, Tseikuna eta kanporatzeko argizku ere. hala ohartarazi dute azken hilabeteotan txantreako berelagun eta bizi lagunek erri mobilizazioa hondibat badelarik hor uh, unen giblean ya dira hibr campanilea! puntu eusen bestaldi ekonomia sailean luk elkarrizketa sozialaren aldeko elkartea sortuko dute badire urgea la angileak eta nagusiak biltzen tzen elkarrizketa sozialaren aldeko, elkartea martxan jari zuela garapen kontxe iluak irudian beraz agertzen balegorara kide batzu eta kazetan beraz like Ald��이en <risa> Eta besta aldekazetan, eleka sailean hiritzitartean titio betbete jena. Ai, ai, ai, kamarada nola aldatu aldatzen aldatuko diren gauzak bi hemen bere uh, titulua, ezta simple erraiteko, irakurtzeko simple guzie bai, baina uh, bere iritzia Le Gorming biko terren gogora ekagi ditu, hemen bere hiritzian kazetan. Eta, uh, euskal zat, eta euskal lurraldearen eta euskal lurren bereziki uh, fondo edo ofizio elkartasun el ofizio bat barkatu, uh, proposatzen dute hemen jeta asunak media bazken. Eta pantaila kitxaliak amarregunez hau da Saint François Xavier eskolaren Chocolatene des eskolarena Atzo skolarena abiatu zen eta amar egun beraz pantailari gabe ah des polita kin bukatzeko presaitzuli hau lehen titulu gisa horxantza. Horxantza uh, bortitza izaiten halko direla zuduez eskualdean meak dioten bezala, batirudi ere hemen onkituak izaitenhalko direela. Eta Emmanuel Macron ere irudian bigarren tituloan zer egiten aldu presidente batek uh, gehiengo parlamentariurik gabe hau galdera bigarren uh, itzuliaren ontik irugarren baita diputatuen haute eskondeak uh, aipagai beraz hemen hau eginuen, auriginuen prentsa itzulia mementuz eta segitzen dugu aktualitatearekin itzeta putz emankizunan gure gomitarekin itzeta putz atzaldeko bostetatik seietana, arantza iditarrekin, euskal irratietan! Gipuzkoan subietan lehen ahia pausatu dute goizontan 2000 eta emeretziko. Bukatua izan behar luken erraustegiaren lehen ahia. Mobilizazioak ere baziren goizuntan horren salatzeko. Ondakinen kudeak eztabaidan beraz tabaidan bat gehiago goizuntatik Gurekin dugu gurasos elkarteko bozera maile den Joseba Belaustegia jatxalde hona. bai. Hauduan... Abiapundu bat, erraiten aldugu, ahri pausatze horrekin, estrena ofizial honek ilan, hogeita mar hilabeteko obrak abiatu dira, garaian ehatxe ere blokatu zuen proiektua, bururaino eramaiten du, beraz, gaur egun edo alanaidu, beintzat, eaiotak agintaldi berriarekin berriz abiatuz. Gura soxel kartea, zer gatik erraustegi planta horren kontra mobilizatu zen den, horretarazten aldi guzu, Joseba? Bai, bueno, goentxe, maiatzaren zazpian urte bat eiten deun. Eta gurasos, sortu intzan, e, batez ere ikusten genulako e, erraustegiaren hauzia, auzi politiko edo leia politiko batean bihotuta zehola. Eta erdian, <coughs> ba, gizartea zegoen, herritarrak eta, bueno, gu, gurasoa, giz, hemen inguruan e, nahi duten lekutikaren gertu bizigaren gurasok, ikusten genun zerbete egin bar genula hauzia, e, Eh, lekuurtatikan ateatzeko eta bizkat razionaliadea eta bizkate estabeida sozialera eta beste esparru batea eramateko auzia ez? Mm -hmm. Horretarako sortu ginen gu. Ondakinen uh, kudeaketan, or, leia alderdi leia bat, politikoen leia gizartearen uh, gizartea kontutan hartu gabe? Hoi da, eh? e, gaur bertan eh, ikusi da ba, e, zen izan da agintarien mezua ez? guke e, azkenian egin godeu, ezin izan dute gure arerio politikoek geldiarazi, eta bizkat leia politiko potere e, leia horretan kokatua, ez bere mesua. Mm. E, horretarako, hori horrela eginalizateko e, e, prezioa izan da, erritarrek ezin izan degula parte hartu legeak eta Europako e, arauak eta bermatzen duten bezala, erritarrek badaukagu eskubidea politika hori diseinatzeko, planaetan egin behar dien, e, ondakinen planetan parte hartzeko, eztabaiatzeko informazioak hartzeko, hori dena, e, ukatu egin zaigu, zeren ezitzaien entezatzen, e, estabai da, benetazko, eztabaida e, irikitzea. Eta aurretikan, berailegia, erabakita zutelako, erraustegi bat egin behar zutela, bere leia, edo temati jarrizien leia horretan, politikoki egingo deu, edo zute egingo, hortan, apostu ardia eta garbia egin zuten egingo zutela, Eta ez hitzain interesaten herritarrek besterik esatea. Beraz ere egin dute, egin dute aurrera dute, baino legearen kontra beraien eh eh le, berrespiratu legeak eta arauaren kontra eta herritarrerei hitza eta eman gabe. Eta hortan txartzen da beraz uh, gura shoel ere eramaiten den lana, legearen eh uh, legearen uh, falta hori. Hori da, e, haustura, gizartearen hauzturaren aurrean guk proposatzen duguna da, ber, gipuzkoak berduen da, adostasun bat. E, leia politikotikan atea berdalagaia eta gizarteeratzea, eta bai da. Hori da, gure proposamena. Eta horretarako guk jaio eta segituan, e, 2008. uztaian ja egiten duguna da, parteartze prozesori ja ofizialki eskatzen dugu. Eta hori izan da, ukatua izan dana, eta gaur arte, e, ez dugu eser jakin, Hara, gehiago, plana, oain e, obrauek, e, babez babest legala daukatena, da plan bat 2002-2008. Hau da, duela ama urte surte mandako e, datuekin edo e, azterketakin egindakoa eta inongo eztabaida soziali gabe. Bere 20008an plan berri jaimartzuten. Eta hau ez dute horrela egin, eta guk hori eskatu dugu, plan berri egitea eta partertze proteso bat egitea eta horretan bueno, auzietara eta saiatu gea ba, e, obrak gelditzen ba horregatikan, ez. Plana e, ja bukatu zalako 2016 eta oraintxe bertan ez da gola, babes juridikorik obra hori egiteko eta azterketak ere oso zaharrak dira eta beharrezkoa da gaur egungo azterketa bat egitea egungo egoera ikusteko ea erraustegia den irtenbidea edo ez. Eta auzi horretan beraz, erantzunak sein izango, zain izan dira orain arte. Ba hoaindik justizia oso, ez da oso azkarra eta hori da irikidegun bide bat bainouz da bakarra. Mm. beste aaleikan e, beste hiru e, bide erabiliko ditugu ba, gure helburua lortzeko. E, esan behar da gure helburua guraso bezala da e, nahi ditugu gure daukau eskubidea eta, eta bete beharra hori da gure lana, guraso bezala gure aurra alik eta hoberen e, zaintzea horrelatikan, gupentzaten dugu, agintarieke bai, aztertu gardutela e, e, seriozki ze aukerak dauden e, ondakinien kudeaketan alik eta kalte gutxien jasotzeko bizarteak eta gure aurrek e, zuzenean. Mm -hmm. Eta horretarako e, alternatibak aztertu gardira, eta hori da guk eskatzen deguna. Guk eskatzen dugu, nahi dugu irten bide honena osasun publikoen aletikan, edo, edo inguru giroaren aletikan, baita ere nahi dugu E, ematen den irtera izatea gizartea batzen duen irtera bat, eta ez e, zatitzen duen irtera bat. Eta baita ere eskatzen dugu Europako e, arauak edo oberen, betetzen dituen irtenbide izatea. Eta horretarako ezinbestekoa da plan berri bat egitea. Horretara ukatu dira eta ordun <coughs> erabaki deguna da bigarren e, e, lerro bat erabango deguna izango da parte hartze prozeso hori agintariek egin ez dutena e, gizarte zibilak aurrera eramango du. Baita ere, plan plana 2017-2030 plan berria agintariek egin behar zuten eta egin ez dutena, hori ere e, aurrera eramango dugu ba e, jakin eta eztertoen e, laguntzarekin. Oh. Eta orduan gizarteak berak egingo du agintariek egin martzutena. zutzena. da. Mm -hmm. Ez, beh, ba, hor, azkenean ere kontutan hartzekoa delarik, bai mobilizazioak badira, hor, zoek hau eta azkenean ere hitza emaiteko gogoarekin ere arrizarete lanean, gura sosel kartearekin, baina, e, goizean, ahia, lehen ahia pausatu dute eta obrak abiatu dira, eta 2000 eta emeretzirako normalki e, martxan izan beharko luke zubietako erraustegiak. Horrek e, ez hau esperantza mosten, dena baiz aposten ba ba es gubertu izaten dugu gurasoa gehala, eh? Ama eta aita eta guk ez daukagu hemen beste helbururik gure familia zaintzea baino. Berez guk indarra naikua e, daukagu aurrera jotzeko eta elgia atzea jongo ba eh orain le harria jartzeko asmo horrekin, ez? Horregatikan 3. lerro batere irikideu. Ikusi dugu e, proiektu honek auldade bat baduela eta da finantza E, bere garaian, errauztegi agiteko e, e, proiektu publiko bat izan martzun. Baina, e, Europatikan etorritako e, mos, moskete batikan, e, diru iturrien e, moskete batikan, ezin dia e, zordun zordu e, administrazioak eta ordun finanziazio gabe gelitu zinan. Horretarako, zer egin dute, privatizatu egin dute proiektua, Eta inbertsore bat lortu dute e, bere ZDA Parisen duena ez. E, da Meridian Investments, e, uh -huh. inbertsore talde handi bat e, nazioazkeku. Eta e, zuzenki dirua, e, monetan eman behar duten dirua, dia berrogeita bar milioi euro, hauek etorriko dira gainera e, gu bezalako guraso batzunatik gan, e, Nor Norbe Norbeia got Norbeiatik eta Escandinaviaatiko erritatik eh, an, eh, ango langilek eh, solutako fondoak, eh, erritirako fondoetik an, etoriko da, <coughs> diru hori. Eta gu egin eh, degune izan da, enpresa hau eh, aztertu dugu, Meridian, eh, Parisen eh, duena eta balauka kode etiko bat. Eh, balauka inberso, in, inbertsioak egiteko, ba, eta eh, prinzipio batzuk ditu. Eta prinzipien artean dago ba, erritarren eskubideak errespetatzea, baita ere ingurumena, eta oso importantea, gaiontan, korrupsioaren e, e, ustelkeriaren kontrako prinzipioa. Uh -huh. Eta, kasu honetan, ematen da, e, e, ustiatuko duena, erraztegia ustiatzeko ardura hartu duena, urbazer enpresa da, eta urbazer enpresa Espainian izan den korrupsio e, kaso e, larrienean e, inplikatuta dago, eta duela bihiruazte bere goitza poliziak errepazioa. E, miatu egin duez. Hordun, hau dena, e, gukin bertsore oiei, karta bat didali diogu, eta horren jakinean jarri jogu, eta baita ere, ba, preciso balin bada, gukin nor noruegako edo iskandinagako familia hoiekin kontaktuan jarriko gehan, sindikatuekin eta informazio guztia emango diogu, eta eskatuko diogu, finantza atzera bota dezaten. Azmoa, litzateke, obrak ez egitea. Ados, dirurik ez, beraz... Dirurik ez, e... obrikes, hori da. Obrik ez, Eta batez ere, ez herritarren dirua, erritarren kontra. Uh -huh. mm? Zer, garo, gaur munduko globalizazioa horretara eramaten gaitu. Hango guraso batzuek, bere bere aurreztu duten dirua, berai jakin gabe, beste egipuzkoako, urrutiko, famili batzen kontra, erabilita izangoa, berai jakin gabe. Eta gu behintzat, egingo deguna da, jakin dezatzen, nez? Eta sai dotuko gera ba atzera bere bere e, asmoietan. Uhum. Gipuzkoan, beraz, subietan goizean ezan bezala, uh, lehen ahia, pausatu dute, estrena ofiziala egin dute, behintzatok, uh, autetxi eta, beraz, enpresako kideek, eta uh, behin bat uh, egita jere mugimendu hor gibelan dira, ega ustegi horren salatzeko uh, eta proiektuaren geldiarazteko, eta gurasos elkarteak uh, ere bere aldetik, uh, Gehiago, azkenean, uh, finantza dukutria eta judizia justiziatik pasatuz uh, mosten edo gelditzen, saiatzen, uh, uh, ari dela erraten aldugu? Bai, baino betire asmo zehaz batekin. Guk ez dugu ezer zapustu nahi, ez dugu inoren kontrakun nahi. Guna deguna da gure eskubideak, herritarrek daukagun eskubidea beste alternatiba batzu, beste irtera bat eta dostasuna lortzeko aukera izan behar dugu. Buk uste dugu agintariak ez daukatela legitimitatea, naizta e, hauteskundak irabazi, herritarrei hitza kentzeko, herritarren informazioa, herritarri informazioa ukatzeko edo herria er, er, zatitzeko. Uste dugu beraien ardura dela herria batua egutzea, adostasunetara eltzea eta egite egin baruten guztiak e, gardentasunekin egitea. Hau da, jende guztiak jakin dezan zer egiten dan zer tarako zergatik ze diruarekin seasmoarekin. Eta ea dauden, bestirten bide batzuk, hobeagoak gizartearentzako ingurumenerako eta osasunerako. Eta oso, oso susmagarria da, agintariek hori egin ez nahi dutzen ean. Hortzun bai, irigitzen dira, e, piztutzen dira alarma guztiek, alarma, e, argi gorri guztik. Uhum. Zeren, pentsarazten dute, zerbait izkutu, izkutatu behar bali madute, gardentasunik ezin bali eman, zerbait itxusiagatik handela. Orduan, berailea zaiatuko dira, gure la, gu, lazaitzen, ez da, zer gertatuko, dena kontzorpean dago, e, ingurumen neurri guztiak beteko dira, baina hori ala bada zergatikan izkutatu behar dute informazioa, zergatikan ekiditu behar dute, da, e, ez tabaida eta itxi egiten dira, e, beste iduten bide bat, aztertzeko bada ere. Mm? Mm -hmm. Eta horregatik ere, beraz, uh, lehen aipatuzu uh, bihitzaz, benen, bi egitasmo erabiatuko itu zuen, prozesu parte hartzaile bat, hiri ondakinak kudeatzeko Gipuzkoako plan integral berri bat idazteko gixan, eta bestalde ere, erakunde, enpresa, instituto, eta beste eragile batzu ere bildu nahi Gipuzkoa gehi teknologi zineko egitasmo batean. Bai, bera, azken hau, e, baita ere, E, ba egintariek no, batzutan e, saltzeko beraina be egitasmoak batzate dute hau ekonomiaren oso ona dala. Kasuntan, inbertzio hau, e, aurrea eramango duen e, e, eko ondakin e, sozietatea hau, honek, euneko berrogeita marra kapitala izango du meridian inversore talde hoi, urbazer, gaur egun txinar e, kapitalak erositakoa euneko berrogeita zeia, eta bakadek euneko laua gipuzkoako enpresek izango dute. Berez diru hori ez da hemen gelituko, hemen dikan jungoa Eta gainea ez du ezer sortzen, oso lanpostu gutxi sortzen ditu Denbora baterako eta zor bat hogeita mamoz urtetarako Horren aurrean guk ikusi dugu beharrezkoa zala gizarteari eskaintzea badaudela beste aukera batzuk asko zobeaguak Eta hor adibidez e, gaurko elkarizketa da horren e, adibide Gipuzkoak gaur egun bada e, aintzindari edo bada, bada eredu bat eh hondakien kudeaketan eta eztabaidan eta sakontzea gait horretan eta uste dugu badala garaia Gipuzkoa eh, zentzu, eh negatiboan ezaguna den gatazka hondakien eh, gatazka zentsu positiboan bihurtzea eta badaukagu hemen teknologia badaukagu ikerla, iker badaukagu industria oso eh, potente bat eta eh guk proposatzen duguna da, biltzea indarrak, bai gizartea atletikan, bai enpresaren atletikan eta bai instituzioan aldetikan eta sortzea e, modelo referentzi bat, gipuzkoa plus teknologi deitu diogu izena, nazio artean, ba, bueno, e, bai izateko haitzindari e, batzuk, egon e, e, dakinen kudeaktako e, bai prebentzioan, bai berreabilpenean, bai birziklatzean eta baita ere, plan eta sosializazio prozesuetan, ba, eredu hori, ba, esportatu alizateko, ba, nazio artean, ez? Tardun, ekonomi bat sortzea ondakinen inguruan. Mm -hmm. Eta horrek, gure uste sortuko luke, ekonomia askoz e, sostengarriagoa eta lanpostu gehiago eta ekonomia genlituko liztateke Euskal Herrian eta inguruan, ez? Eta pentsaten dugu, badal dela beste aukerak ekonomikoak ere, eta ez dala egia beharrizkoa dala eh, errosteia ez da ikustegi ekonomikotikan ere. Joseba belauuztegi hegammezla gurasokateko bora maila gurekin ginuen mile eskeja. Ni eskazu e. Hiz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantza idedearekin Euskalirratietan. Astehunko kanpoko mintsaldian, erria-eraiki lemapean basaizeak antolatu debate publikoa segituko dugu. Gizarte Zibilak aspaldi eta gaur egun oraino hartzen dituen iniziatiba zonbait aurkeztuak izan dira. Beren lehkukotasunak eman gute, Michel Berguñan bakearen artesaua, gure esku dago taldeko Angel B. ongi etorri refusiatuak plataformako Begoña Uarte eta Lurza Indiako Dominika Mestoi. Egia eraiki baiigoriko kulturaldiko debate publikoa, astezken agatunko kanpoko mintsaldian agatzeko behatze hontan. Erreepika, hortzegunean oren batian hiruleiko igattian. Ostekun unta nagoiz berrin, etxauzia proiektuaren berrikuntzak aipagai, kaitarin zentomari, koordinatzaile nagusiarekin. eta eta aput zeman kizona, orten bukatzen da gaurko, bihar hitz urdua, bostak eta xeak artean, ez da aldatzen telorea, eta egitaraguaren zati bat Erez, Fred ez gure musika kronikalaria hori izanen baita, xatiro aurkeztuko dugu, bihar eta beste, eta beste, eta beste, xeak, euskal ikatieta, eminentuz.